Basi tutaendelea na mahubiri Majinsi mungu alivyo tu kusanya mahali pa moja Somoletu leo kichwa somo kinasema Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo Kichoheki utakipata kaka kitabu cha Fesaloni ke wapiri, lango wapiri, Tanzania mstari wakumi na moja pare. Fesaloni ke wapiri, lango wapiri pia, na Tanzania mstari wakumi na moja Anasema hivi Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo. Warumi 12. Ili wakukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika uzalimu. Katika kipindi cha kwanza mtumishi ameongelea utafikiri kwamba Roho Mtakatifu alikuwa ameunganisha yaanze kula yale ya, ya marisiyo ya hapa. Kristo baada ya kuwa amekuja duniani kwa ajili ya kuihubiri injili wazee ukombozi ili injili iendelee. Aliendelea kuihubiri injili lakini walio wengi hawakukubali injili ya Kristo. Na hata leo wanaendelea kuikataa injili ya Kristo. Maneno haya yalisema yali wakati huo lakini yapo mpaka leo yanafanya kazi Kwaba wale wote wanaoikata injili ya Kristo hawa ukubali ukweli wa Kristo aliyosma wakati akiwepo miaka mitatu na musu. basi unaendelea mpaka leo usipo kubali ukweli wa kristo. injili ya Kristo ambaro ni neno la Mungu kukakataa maana yake ni kwamba Mungu ndio maana amesema kwamba anawaletea watu nguvu ya upotevu ili waendelee kupotea kabisa kwa sababu hawakumkubali mwana pekee wa Mungu amenii ili wakumbie tunapokuwa tunajifunza neno la Mungu kila siku na kuja kanisani watu wanaenda makanisani si kwa sababu ya kupoteza mda ni kwa sababu tunahitaji kuisikia injili neno la Mungu ili nipate kutujenga katika roho wazetu zikae salama alafu miili yetu tunayoishi kila siku ikae kwa sababu katika maisha ya kutembea tunapokuwa tunatembea hapo duniani tu kwa tunapita tumejifunza awali kwamba kipindi cha kwanza kwamba tuishi katika maisha ambayo maisha yetu ya kila siku hayashitakiwi na kitu chochote. Amina, amina. Tumesoma washerati. Tumesoma mambo mengi uongo na kila kitu na, na, na vitu vingine ambavyo havimpendezi Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu vinampa kitu ambacho Kina kupa kukasirika gathabu ya mungu inakuja juu ya watu. Koyo ndio mana mungu alisema mimi na leta ya upotevu. Sababu watu hawataki kusikia. Sio jambo la ajabu kusikia kwamba naleta nguvu ya upotevu. Kwa nini alireta galika? Mungu ni chochote kile na cho kwamba hiki kinatooshe kwa wakati huu. Mungu hakaniwi, Mungu hakuna mtu wanae mfumbisha. Sisi suti tunajifunza kwa mungu. Kila kitu tunatua kwa mungu. Sasa kwa mana hiyo, lazima tusikia sauti ya mungu. Mungu anataka nini, mungu anasema nini. ili tuendeleku yaishi katika maisha. ambayo mungu wanahitaji. Basi, tutakuwa na mambo matatu. ambayo tutaendelea nayo na siku hii ya leo Mungu akitusaidia tuyamalize yote basi itakuwa ni vema, katika yeye atakayetutia nguvu jambo la kwanza maana Kristo hakunituma kubatiza tuko katika Paulo tutajifunza kwa muktadha wa Paulo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza wa kwanza Paulo anasema pale Mlango wa kwanza tutanzia mstari wa kumina saba mpaka kumina tisa Kulinto wa kwanza mlango wa kwanza Biblia inasema Maana kristo hakunituma ili nibatize. Bali ni hubiri habari njema. Wala sikuwa hekima ya maneno. Msalaba wa kristo usije ukabatilika. Saari wa kuminanane. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Bali kwetu sisi tunawakolewa ni nguvu ya mungu. mstari wa 19. Kwa kuwa imeandikwa, "Nitaharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikata. Mtume Paulo wa Kristo anasema kwamba yeye hakutumwa kwa ajili ya kuja kubatiza Alitumwa kwa ajili ya kuja kuhubili njini Yani neno la mungu aliseme Kama jinsi lilivyo Ni kwa sababu gani Tunaweza tukaenda kwenye kitabu cha matendo ya mitume Mlango watisa Tutapata sababu ambayo Paulo alitamuka haya Tuende kwenye kitabu pale Cha matendo ya mitume Mlango watisa Tapata jibu pale mlango wa 9 tendo ya mitume 9 Tendo ya mitume 9 Tuanzie mstari wa 15 anasema hivi Lakini Bwana akamwambia nenda tu huyu ya Kwa maana huyu ni chombo, chombo kiteule kwangu Alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalume na wana wa Israel kuminasita. Maana nitamonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Kuyo tunapata jibu pale kwamba kumbe. Paulo aliitwa kwa ajili ya kulichukua jina la Kristo. Kwa ajili ya kubeba mateso ya Kristo ili afikishe ujumbe, afikishe neno la Mungu, injili ihubiriwe mlangoni kote. Sio kwamba ubatizo sio kazi hapana. Ubatizo ni kuitimiza haki yote. Lakini cha kwanza cha kwanza Tunahitaji kulijua na kulifahamu neno la Mungu maana ndio maisha yetu. Kila wakati tunafundishwa kila wakati. Siku za katikati mauiki tunajifunza neno la Mungu. Mchungaji anajitahidi kuhimiza sana neno la Mungu. Si kwamba hajui anajua nini maana yake. ukishazaliwa tukala watukala, eh, tukaishi tukaendelea kuishi lazima tuendelea kukua kama jinsi alivyosema kwamba tukuwa tunakula tunaduma hayiwezekani kumpendeza mzazi na sisi hatutapendeza mzazi kama hatukukua hii ndio kazi ambayo Paulo iliyomleta aliyoletewa manake ni chombo kiteule kwa hiyo na sisi tunahitaji kujifunza na kuenenda katika mwenendo ambao Paulo ametembea kwa ajili ya kuendelea kuhubiri injili Maisha yetu yawe ni kumtukuza mungu katika neno lake Maisha yetu yawe ni kuwa Vyelelezo kama Paulo alivyo kwa kielelezo Kristo alivyo duniani kwa ajili ya ukombozi Na kuleta mambo yote takayo endele, ya takayo endelea ya mema. Katika neno la mungu mpaka kufikiria siku ya mwisho Alikuwa nikielelezo Vyelelezo huanzia lohuni Inatoka mwilini Maisha yako ya rohoni Yakiwa sio maisha ambayo ni halisi Mbele za kristo Lazima yatajulikana katika mwili katika maisha yako Unayoishi kila siku Hilo Kwa kwamba maisha yako ya rohoni Ambayo ulionaye Kila unachokinia Ni lazima kitatoka nje katika maisha yako kila mtu atajua kwamba huyu yuko hivi. Sasa Paulo alijulikana kwa jinsi alivyokuwa akienenda na Kristo. Kutoka rohoni Paulo akajulikana mpaka mwili. Ndio maana Kristo alimthibitisha kasema huyu ni chombo changu kiteule. Atakaye beba mateso yangu. Paulo alithibitika kuanzia rohoni na kristo, akakubali kuyabeba mateso ya kristo. Kona sisi tunahitaji siku hizi tunazoishi katika maisha haya. Tuthibitike kuanzia rohoni na kristo, alafu mpaka nje ya mwili, mwili yetu, maisha yetu tusomeke. Ndio maana ukienda kwenye kitabu cha walumi, mlango wa kumi na wa msalwa kwanza tu. Anasema itowe ni milienu. Iwe dhabihu takatifu kwa mimi. Ambayo ibada yenu Yenye maama. Halikukabule ndiko hilo. Lina katika maisha tunayoishi kila siku. Lakini sasa unakuta wanadamu kwa mba. Wanakuenda kinyume na neno la Mungu jinsi Mungu anavyotaka mwanadamu anakwenda kinyume kama aliambiwa nenda kulia na anapita na kwenda kushoto sasa Mungu hapendezwi ndio maana anasema analeta nguvu ya upotevu maana wametaka upotevu ili waendelea kupotea kabisa maana wanahubiri wa wengine hawataki kuipokea yake ni kwamba msalaba wa kristo. Haukua na kazi. Kitu ambacho paulo wanasema, mimi lazima ni hubiri injiri ya kristo. Ilikusudi msalaba wa kristo, usije ukabatirika. Watu wanatakiwa, wasikie neno la mungu, wasikia injiri, waokolewe. Makusanyiko ina pakusanyiko siku kukusanyika kwa maneno mengine ni kwa ajili ya kuokolewa watu waufkirilie uzima wa mileele Ku na sisi tunahitajika kufanya kazi hiyo tuishi katika maisha Sisi tumeshaokolewa Tuzidi kukua kama jinsi ambavyo Paulo alivvyokolewa akaendelea kukua kuanzia rohoni Akakuwa mpaka mwilini. Hakajitowa kubeba mateso ya kristo. Ayeneze nchi. Lakini sasa tujua wakati unakuja. Ambapo watu watamkana kristo. Wameokolewa. Wamepata wakovu. Lakini watamkana Mimi simjui. Kama kina petro. Sio petro tuwalifanya hivu. Petro ilikuwa nishara, nitaswira tu ya watu sasa hivi. Jisi ambavi wanavifanya kama Petro. Nikuwa nitaswira wakati huo. Lakini leo watu wanamkataa Kristo. Kwa maisha wanayoishi. Kwa maisha wanayoishi. Yabu tuangalia kwenye kitabu cha walumi. Mlango wa kwanza. Tusebe mstari wa kumina sita. sura anasema Kwa maana sionei haya injiri kwa sababu ni uweza wa Mungu uleta wokovu kwa kila aaminie kwa Wayhudi kwanza na kwa Wayunani pia Anasema kwa maana sionei haya injiri Kwa sababu ni uweza wa mungu uletawo kwanza. Uletawo kwa kila aaminie. Kwa muyunani, kwa miyahudi kwanza na kwa muyunani pia. Kwayo kumbe injili ni uweza wa mungu uletawo kwa Kwayo tunahitaji kujiwa kitu kama hiki injili inapopoa inahubiriwa kwa jinsi ambavyo tunavyohubiriwa na mtumishi wa Mungu mahali hapa injili nakao kwetu inakanda niyetu na sisi tunatakiwa tuiipeleke tusionea haya injili wanaoiona haya injili ndio maana wanakwenda wanachagua kuna neno hii nalitaka ili kusudi ninalipeleka nikishalipeleka litakubalika hili alitakubalika analibana maana yake anaiona haya injili Injili halisi ni yale maneno magumu ambayo yenakuenda kuchokonoa dhambi za watu. Ili watu wa wache uovu. Tunatakiwa tujikabue. Kila mtu ajikabue. Kila mtu ajikabue. Tujikabue sisi sote. Tunapo kuenda kuipeleka injili Tuwe vilelezo halisi. Tuwe vilelezo halisi. kwamba ninapeleka injili. Uwe unajiamini na yani unajiamini kutokana na injili ile. Ujiamini injili utakayoihubiri ujiamini. Kwamba hata kama nikitamka dhambi wanazoishi watu wasije wakanipa ma, waka, wakanipa maswali nikaogopa kujibu. Ah ah wakupe maswali yajibu, kabiliana naye. Hiyo ndio injili. Hiyo ndiyo Paulo aliofanya kama Kristo Paulo hakuogopa alijibizana mabarazani aliwajibu watu aliwahubiri uhalisia wa Kristo jinsi alivyokuwa kwa hiyo na sisi tunahitajika hivyo hiki kinakuwa ni kama chuo kitatoa watu kitatua watu Siyo kwamba labda kwa mfano kwa mfano unaweza ukawa una una una, una. pesa eh, umeziweka mfukoni mezako lakini pesa ikadondoka utakapokuwa imedondoka lazima utafute pesa imedondoka imedondokea wapi na pale ilipodondokea sio kwamba zote zitadondokea hapo ukiwa una una una una una una una una Silver, aida inaweze kadondoka moja pale ilipodondokea moja na zingine zikaenda kudondoka kuna moja ambayo ilipo anzia kudondoka itadondoka peke yake na zingine zitakuja kudondoka zingine sasa maana ile imetengeneza mlango ikisha tengeneza mlango basi ile inakuwa peke yake zingine ndio tazikuta ziko kule zinapenda kisa sasa utaenda sasa unaifuta ile ukishaiona ile lazima utaangalia ni liko nakwenda wapi unaiukota ile utakuta zingine zimekwenda zimegongoka kwa hiyo ndivyo ilivyo wanadamu wote ni mali ya Mungu wanadamu wote ni mali ya Mungu lakini anaamua anaamua ni mali yake iko mfukoni inadondoka pesa moja au anadondosha pesa moja au anaweka mtu mahali fulani moja anaweka kituo kimoja anapiga hatua maeneo hayo mzunguko huo kusiwepo na kitu kama kile lakini baadaye anakwenda kuweka kitu kingine pale Ni kwa nini? Ni kwa sababu? kwamba mungu huwa naweka kitu chake Kile cha thamani ni pesa yake Ni ya thamani na itaka Lakini hii kuwe na thamani Lazima kuwe na sehemu moja ambapo viki, Utakapu kile kitu Lazima kutakuwa na harusu na tasuila Ya kuendelea katika ufahamu Pata vito fingene Na endapo kama kiamua asiweke kitu kingine basi anaweza kazuia, akaweka kitu kimoja ili kiendelee kutengeneza maeno mengine. Ndio maana alimtuma Kristo peke yake. Akamtuma Paulo peke yake. Yamkini kitendo hiki cha mzunguko wa neno halisi ambalo linahubiriwa katika Biblia. Ni maeneo machache sana. Ambayo yana Kumbiri Biblia haiso Sio kuchangua Hitu kwa tunarijua Ndiyo mana ya kwamba paru nasema Usione haya injili Tunasikia injili nyingi watu wanazione haya Wakitega ni kisema hiri Nitakosea watu watashindo kuingia mfukoni Watowe Na injili ya pesa ambayo siku yoyote ili, iliendelea. Kuna injili ya neno la mungu tu, ndio iliendelea. Mana neno la mungu linasema, neno la mungu, vingine vyote vitapita. Lakini neno la mungu alitopita. Ebo tuangalie kazi ya msalaba ulivyo faanya katika kaka wa wa mbili, wa kumina tano na mbili, wa feso mbili, nzuri wa kivi, wa wa mpa. Neno la Mungu linasema naye akiisha kuondoa ule wadui kwa mwili wake ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo. Ili afanye hao wawili kuwa mpya moja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili moja kwa njia ya msalaba. Akiisha kufisha ule wadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwa wale waliokuwa karibu. Kuna nane. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho moja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumba, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume Na manabii, nae Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Katika yeye jengo lote, linaunga vema na kukua hata jiwe, hata liwe hekalu takatifu katika bwana Shiri mbili. Katika yeye. Ninyi nanyi umejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Biblia inasema kusudi la msalaba. Ndio maana tunaona Paulo kusudi la msalaba alilithamini sana msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa sababu msalaba wa kristo, ni yale mateso aliyoyapata ya pata kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Lakini leo wanadamu wanabatilisha msalaba wa kristo. Wanabatilisha msalaba wa kristo. Kutokana na matendo yao, kutokana na maisha yao, walivyoyabeba ya beba wanavyo yaishi wanabatilisha msalaba wa kristo. Ukristo tumishi alisema sio jina sio katika vio vya watu ni katika maisha halisi unayoyaishi kutoka rohoni ukathibitika mpaka mwilini huo ndio Ukristo Nimesema rohoni na mwilini kwa sababu Yesu Kristo asilimia mi alikuwa ni roho Asilimia miya moja alikuwa ni mwili. Kwa hiyo alikuja kutufundisha vya rohoni na mwilini pia. Na maisha yote alioishi. Alitufundisha rohoni na maisha yake ya mwilini. Kristo alijidhiki. Kristo alijizuia. Kristo aliyacha yote. Siyo kwamba anasa wakatua hazikuwepo. Anasa zilikuwepo. Siyo kwamba hazikuwepo. Anasa zilikuwepo. Lakini Kristo. Alimti baba yake. Kila macho alicho ili Ii ya Kwa sababu ya uti. Na waminifu liyokuwa ndani. Kristo. Kwa katika maisha ya ndani. Tunagifanza uti unatoka ndani. Sio juu ya mwili. Waminifu kwa ndani. Sio juu ya mwili. Unye kwa ndani. Sio juu ya mwili. mwili umebeba matendo ya maisha haya wanadamu watu wanaishi tuna sisi, sisi sote ni mashahidi maisha yote watu wanayoishi inabidi macho haya tuwe na macho kama ya Kristo inabidi mioyo yetu iwe kama moyo wa Kristo hapo ndipo tutakapoitoa wa Kristo hiyo ndio itakayokuwa faida ya msalaba kama jinsi paulo alivyosema kwamba inamuuma sana mm, msalaba wa kristo ukibatilika ndio maana paulo alijizuia kabisa hata upande wa kuoa paulo wakasema ikiwezekana mtu yoyote akiweza kuwa kama mimi na asiowe. Hiyo ni inaonyesha ni jinsi gani ambavyo Paulo aliingia ndani ya Kristo akathibitika ndani ya Kristo ili akamilishe magizo na maelekezo aliyopewa na Kristo pale kwenye kitabu cha matendo ya mtume mlango wa 9. 15. Kombe yetu, maisha yetu sisi tu. So. Tunapoteza Hili sasa ndiyo litakalo kanisa. Kanisa linanzia mtu moja. Uthibitike mtu moja. Kanisa linakuja kwa kama hili. Tuthibitike kanisa moja. Hua ndiyo mwili wa kristo. Hiyo ndiyo faida ya msalaba. Siyo faida ya kitu chochote kingine. Haa hii ndiyo faida ya msalaba. Kwa sababu Kristo alipata mateso pale msalabani, ili faida hii ipatikane, iende mbinguni. Hame? Ili faida ipatikane hii, yende mbinguni. Watu waokoke okoke, waizifikiria mbinguni. Hiyo ndiyo faida ya msalaba. Ndiyo maana pao walikuwa nasema. Msalaba wa Christo sijo. hata wewe. Msalaba wa kristo ndani mwako kusibati yike. Achana na dunia. Achana na dunia ipite. Hiyo itaputa. Yache ipite na mambo yake yote. Kwa sababu dunia. Mfano mewa dunia hii ni shetani. Na yeye shetani anachokifanya. Anaenderea. Anaenderea kuviibua vitu vizuri. Hivi tunayoyona sasa hivi hivi. Na mitindo ina tunayoyona kwa sasa. Bado. Ili wanaoendelea kuwamini uongo. Eh. Kuwamini dunia jinsi hivyo. Waje wapote vizuri. Ili wakukumio. maana wata. Mtu akiwa haja wakoka. Lakini napelekewa injili Yeye yuko vizuri. Eh. Amefunga getira kepal. Unajitahidi ugonge geti, eh, labda wakuhurumia ni nani huyu? Hawana sehemu ya kuangalia hata kamera. Wana kukuhurumia na kukufungulia kama eh, unataka nini? Ah, mimi ni mtumishi wa Mungu, Mina habari njema, habari njema zani. Rudisha geti. Ukikuhurumia basi wasikizie kidogo. Siku moja nikiwa na mama tuna tukasema ni, ni mwaka jana au mwakajuzi Tukaingia nyumba moja kong kong kong kong kon. Kumbe wanatuangalia kwenye kamera. Unaona? Kuja anakuja sio kwa malifungwa a a alikuja anachungulia kwenye mageti wameweka vi, vitundu au vidirisha vidogo anachungulia eh. Tuwasaidie nini? Sisi ni wahubili wa njiri uh, Kule Karubisha kile kili Nakandoka. Kwa hiyo tujitahidi Hali hizo zinatokea mm. Tuwa wastahimilivu ndani ya mioyo yetu Kama jinsi alivokuwa Kristo na Paulo Tusione haya njiri Tuihubili njiri watu wakolewe Mana mm. Ma, kuna mambo mbele yetu Yanayokuja Ni mambo mazito ambayo katika ufahamu wetu sisi wa kibinadamu hatuwezi kuyaona. Hayo mambo tayona katika neno la Mungu. Kwa tunapokuwa tunahimizwa kusoma neno la Mungu, sio kwamba tunapotezea muda. Ni dhahiri ni kweli kabisa ndani ya Biblia. Hii hapa humu ndimo kuna kila kitu. Huyu ndio kiongozi wa maisha ya mwanadamu, kila ya mwanadamu. Twende katika jambo la pili. Jambo la pili linasema dunia haimjui Mungu kwa sababu ya hekima yake. Dunia haimjui Mungu kwa sababu ya hekima yake. Dunia ina hekima. Kwa hekima hiyo haimjui Mungu. Hekima hiyo dunia haimjui mungu Tukienda kwenye kitabu cha kutoka dunia hiyo Haimjui mungu Kwenye, kwenye mungu ni nani? Kutoka kutano pale Kutoka kutano Kutoka kutano Dunia haimjui mungu Tusome mstari wa, wa pili Biblia niasema Farao akasema Bwana ni nani? Hata nisikie, nisikize sauti yake na kuwapa Israeli waende zao? Mimi simjui Bwana. Wala sita wapa ruhusa waende zao. Dunia haimjui Mungu kwa sababu ya hekima iliyoko nani ya dunia. Nani ya hekima ya dunia? Watu Walio katika hekima ya dunia. What? Hawamdiwi mungu. Ispokuwa kwa neema. Angalau kidogo kama chembe ya haldai Huyo naijua neema. Akisha ipata neema kajua. Huyo tamuamini mungu. <coughs> Ndiyo mano ukiangalia kwamba. Kristo. Kristo aliyotumika nao ni watu gani? sio watu wakubwa Jambo hilo sio kwamba labda ni wakati wa Kristo to ni kuanzia nyuma kabisa Mwanzo huko Flavio anauliza Kwa nini bwana ninavyo Mimi simjui bwana Mtu mwenye hekima ya dunia hii Na hata leo sio farao yule wa wakati ule Misri. Wapo mafarao wengi dunia hii leo. Na wapo wenye hekima wengi dunia hii leo. Hao ndio kutokumjua Mungu. Na wengine wameja makanisani. Wengi wengi wengi wengi ndio viongozi wa makanisa wengine. Wengi. Hao ndio wanaongoza kutokumjua Bwana. Kwa ni buwana ni nani? Buwana ni nani? Mungu ni nani? Tunatakiwa, tuisome Biblia alafu ujue. Kilambacho Mungu anachomaanisha ni nini? Hebu tusome kwenye kitabu cha Wakorinto. Wakwanza, mlangu wa kwanza ni mstari 20 mpaka 25 Mstari wa 20 korinto pale mpaka 25 ni tasoma kama ilivyo Biblia nasema Yuu wapi mwenye hekima Yuu wapi muandishi Yuu wapi mleta hoja wazamani hizi Je mungu hakuifanya hekima ya dunia, ya dunia kuwa ni upumbavu Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake. Mungu alipenda kuwaokoa waminio, kwa upu kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa kwa sababu wa yahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu 25 Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu Mambo haya ni mazito sio mepesi. Ni mazito sio mepesi. Ukitoka kama leo ukaenda kuhubiri kwa mfano tu kwenye kwenye kanisa la Gwajima. Kanisa kubwa watu karibia wa 2020. Uhubiri maandiko kama haya. Kabla hujamaliza utaona kiki kinani ki, ki fulani anatoka huko mtu anakuja ukio kama mchungaji umesimama pale ume, umepewa madhabahu ili uhubiri itakubidi pamoja na hayo uta, utapitisha macho ili ni ishara kwamba usimame Kwa sababu megusa sehemu ambayo makanisa wataki. Hawa tunazungumza wenye heki mawale. Sio kwamba hawana dini. Sio kwamba hawana milango ya kuingia. Uwana milango ya kuingia. Kuenda kukusanyika. Lakini kumbe hao ndiyo maana. Maana mungu hawezi akalireta neno bula. Akaliweka hapa bula hapana. Ameliweka hapa. Ili li Tujifunze. Kwa kila macho Mungu anachokitaka tu sasa. sawa sawa lakini wanadamu wamebadili wanapokuwa na badili injili inabadilishwa wanakuletea injili ya mafanikio Nisinge soma hapa kuna mambo mengi humu, ambayo Roma mtakatifu angerisaidia yapo mengi tu ya kukuhubiri wewe ya ukafanikiwa alafu ukajisikia vizuri ukatembea katika kila siku unaamwabudu Mungu kwa, kwa mafundisho hayo ninakupe kulia mafundisho ya baraka mafundisho ya kufanikiwa na nina, nini na nini ya yamejaa hapo alafu tukaendelee vizuri vizuri vizuri vizuri mimi kaniona kwamba ni, ni ni ni mwalimu ambaye aidha mtumishi ninafundisha vizuri kumbe siyo. sawa na yale anafundishika na yale unatakiwa uyajue lakini cha kwanza unatakiwa uguswe maisha yako ya ndani unajishije alafu baadaye ndio uje uelekezwe maisha yako ndio maana ya kusema utafuteni kwanza ufalume wa Mungu na mengine haya yote ni ziada hiyo ndio maana yake halisi kwamba tuanze kwanza kumtumikia Mungu katika roho lakini vitu vya mwilini Mungu anavijua Kwa mana negi wangani hawana shamba, negi wangani hawana gara, lakini wanaishi kwa jinsi mungu halivyo wakusudia waishi. Kwa yotu kisoma katika e, mstari hii tulio isoma. mungu ameyainisha kwamba hiyo hekima ya dunia, hiyo hekima ya wanadamu ni ya kujifunza katika wanadamu. Lakini heki mahalisi ambayo Mungu ameyachilia ndani ya hao watu ambao waliwalidhia ni kwa njia ya nguvu ya roho mtakatifu, ambayo ilipitia katika msaba kwa Kristo peke yake. Ikaja ikapitia kwa Paulo, Ukienda hapa kwenye mlango wa 2 Paulo ameainisha na nasema mimi sikuja kuwahubiri ku, ku, kwa maneno ya ufasa. Paulo hakuleta injili kwa maneno ya falsafa yake mwenyewe. Ha? Alileta injili kwa nguvu ya Kristo. Hiyo aliopewa na Kristo alifundishwa na roho haya maneno aliyoandika Paulo sio ya ya ya ya mchezo haya sio ya kibinadamu walikuepo mituma kina Paulo kwa nini hawakuyaandika akina Yohana Kwanini nini kuyandika ina maana wao walikuwa sio wamuatumishi wa Mungu hapana walikuwa tumishi wa Mungu kwani wewe sio mtumishi wa Mungu hapana wewe ni mtumishi wa Mungu Lakini Mungu anakila kila ambacho anaweka ndani mwa kila mtu. Alikusudia mpe Paulo ili akamilishe injili ya Kristo katika mataifa. Lakini Petro alipewa ukuu wa kuongoza kanisa hilo. Kwani katika Petro hawakuwepo watu wengine? Ah, walikuwepo mitume wengine. Haya utaniuliza kwani eh hey, alikuepo Yohana. Kwa nini Yohana alipewa kufu, alifunuliwa, eh hey, Mungu alimpa siku za mwisho? Ni, ni peto, njali kwa nini asimpe Petro wakati ndiye alikuwa Kwa tuendelee kujua haya kwamba Mungu haendelei kupita katika hekima za wanadamu. Mungu ana njia zake pekee yake. Kwayo na wewe ulipo, tunapokuwa, tunaendelea kujifunza neno la mungu. Tunasikia injili. Endelea kuingia katika injili hizo. Endelea kuthibitika katika neno la mungu. Mungu anakusudi na wewe. Sio bule. Anakusudi na kila mtu. Sasa... Unaweza ukajiuliza kwamba mimi mwanamke ninaweza nika kusudiwa na Ukienda katika gano la kale, Naamani alipona kupitia mwanamke aliyekuwa ni mjakazi katika nyumba ya Israeli. Amaya alikuwa sio? Lakini akamwambia kuna mtu mmoja naitwa mtumishi nabii kule, nenda pale utapona. Namani alitaka kukataa. Ya mkini alimuona yule binti moja. Hafai. Chapiri anamtumikia yeye. Chatatu kwa kwani kule kuna nini. Nakini kumbe mungu kupitia huyu binti ili namani apone. Neno na mungu lithibitike. Mungu ajulikane. namani alipona kwa njia hiyo. Kwa na wewe binti na wewe mwanamke usisemee kwamba mimi siwezi kwenda katika madhabahu ni kwenda kufundisha hapana. Una njia ya kuifanya kazi ya Mungu tena nyingi. Mungu anakusudi na wewe. Usijidharau hata siku moja. Isikilize injili hii, alafu beba jinsi Paulo alivyohubiri injili na ambavyo alijishusha na hekima ya dunia. Usikilize sauti, alafu tembee. Mungu anataka utoke mahali ulipo, upige hatua utembee. ana ya kukutuma anakutuma wewe hakukuokoa bure piga hatua u, u, Mungu ukipiga hatua moja anakuja na kuongezea nyingine ukipiga hatua nyingine anakupongezea nyingine kwa hiyo hicho tunahitaji kukijua kila siku tunafundishwa na mtumishi kuhubiri injili injili kila ni jambo la kila mmoja. Kwa sababu wewe usione hivi. Tuna tofauti. Kuna wanaume na wanawake, lakini mbinguni kwa Mungu, roho za Mungu sio mwanamke wala mwanamke wala wanaume. Sasa maumbile haya yasikupe wasiwasi. Angalia Mungu anataka nini ufanye nini? Na ni nani anayekuwezesha ni nani? ujue Kristo yupo alisema mimi nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa dahari kwani alisema wanaume peke yake hapana alisema watu wote ambao watakaolitia jina la Kristo Wakawakolewa wana wajibu wa kwenda kuhubiri injili mwisho wa lakini siyo rahisi mtu mwenye hekima kama farao Aseme mimi sasa nina, nina kiti changu cha hiki hapa. Ndani mwangu moyoni nasikia kwenda kuhubiri injili huko mbali. Mkuu yoyote wa kiti, wa ofisi, aseme mimi naacha ofisi hii na kwenda kuhubiri injili huko mbali. Ila atakachokifanya Ni kuangalia mlango anaingia katika mlango ule eh, anakaa ili kazi yake anachokifanya anasubiri tu hum. mchungaji akisema jamani tunachangizo hapa leo ah, tunahitaji kanisa la mahali fulani wamepungukiwa hiki Au tunahitaji kununua vyombo. Au tunasikukui na kuja. Au tunahitaji kumtegemeza fulani Au tunahitaji moja mbili tatu. Yeye na watu wengine akinasisi. sisi tuanze kwenda naweka kumi. Mungine na kuja naweka tano. Mungine na kuja naweka mbili. Lakini yeye na hatua hatuwa ya mwisho Iyi aingie mfukoni kabla ya kutoa. Anauliza zimepungua ngapi hapo Iyi amalizi. Kuyo ndi farao. Jamii ya kinafalao Watu wenye hekima ya dunia Ukimuana mtu mwenye hekima ya dunia Hafanani na hao Jua yeye aliingia kule Lakini akiwa chombo kiteule Chanana? Cha mungu Kama pao Chombo viteule vya mungu Huwa mungu anavitoa kule Anachomua Tena kwa viboko Mana alisha dunia sana akimtoa kule bila kumuadhibu wawezi kupata chochote Anatoka kwa viboko Anapigua Anatoka kule Kama Paulo Yani chukua taswila ile ile Tunatakiwa tujifunze taswila zote na mifano yote kutoka katika Biblia Mana haya ndio maisha yetu Hapa ndipo tunapojifunza Tega sikio sana mtumisha akiwa na fundisha Ingia kwenye Biblia uzuri haja kuzuia Kumba aa, mime saki uwe Biblia Anakazana ana anakukazania Biblia Kama huna Biblia sema Ili uingia kwenye Biblia huku uone Isiwe rahisi Kupeperushwa na upepo Wa uongo Kuna pepo nyingi zina vuma pepo za uongo ili uisiwe rahisi kupeperushwa. Ukikanda ni ya Biblia, ndiani ya neno la Mungu, usikapetushwe. Mkapetushwe. Uweze ukadanganya na uongo mwingi. Kimoseo alikuwa anaambiwa na Paulo. Ghadia, siku zinakuja watakuepo manabii wengi wa uongo. Huto muona nabihi hajasika biblia. uongo yu. Lazima atafungua biblia. Wewe unayo biblia na yeye anayo biblia. Anafungua na wewe anakuambia mandigo kabisa fungua kitabu cha matayo. Mlango flani na mstari flani. Soma pa. Alafu unasoma. Sikiliza kita kachotoka mlendani. Ni andiku moja. Anamaliza kalibia risali zima hilo hilo. Kitoka hapo, unainuka, unatua sadaka, unanza kuimba Mambo ya meisho. Yabu mboje ni kusomee. Andika Isaya 19, mstari wa 12. Alafu andika Isai 33, tatu, mstari wa na nane. Kwenye tu kusoma Isai ya rubani Biblia inasema Nizitanguae ishara za waongo na kuatia waganga wazimu niwarudishae nyuma wenye hekima na kuyageuza maalifa yao kwa ujinga Huyu ni Mungu ndiye naye Isaya ya na nne Mstari wa ishirini na tano Huyu ndiye mungu Anae watu wenye hekima ya dunia hii Anasema nizi tanguwae ishara za waongo Isaya ya na nne mstari wa 25 ntarudia nizitanguae ishara za waongo na kuatia waganga wazimu watu wenye hekima hakuna mtu ambaye hana hekima ya dunia hii alafu awe na ishara ambazo zinafanana na Mungu na za Mungu Hekima inafundisha mambo hayo Waganga Makanisa ya mejea uganga Lakini mungu anabatirisha hiyo Ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana Anakumesha kabisa hiyo Anasema eh, Na kuatia waganga, wazimu na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga Hayo hayo na unayoona hayo wanatumia ishara na miujiza na kila kitu ni, kiki hao na Wayunani eh? kuna Wayahudi wao wanataka ishara alafu kuna Wayunani wao wanataka hitima vyovyote anavibatilisha mbele za Mungu sio kitu na waganga waganga hao anawapa wazimu wazimu wanakuwa kama kana kwamba lakini akili zao zinakuwa zithibitiki mbele za Mungu Mungu hazitaki Mungu hazitaki twende kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 1 Mungu hazitaki Mungu hazitaki Nina dakika chache atamalizia Mungu wazitaki. Walumi moja. <clears throat> Walumi moja. Tusome msaili wa 22 asema yuri. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Wakabadili utukufu wa mungu asie na waribifu kwa mfano wa sura ya binadamu alie na uharibifu. Na yandege... na ya wanyama na ya vitambavu kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaza za mioyo yao Mungu wakawacha katika tamaya ya mioyo yao akachana nao maana wamekua eh? Wamejijaminisha wamejiaminisha kwao kwamba kwa, wao Ndiyo ndio, ndio ndio wenye hekima wanaweza kufanya kila kitu kumbe wanakuwa wapumbavu Unaweza ukao unawaona waona kwamba watu wanatoa ishara. Watu wanajaa kabisa maka, makanisani, wanafanya vitu vingi, kumbe ni kwa mfano watu wanajaa makansani. Umethibitisha kwamba kwa sababu kutokana na hekima yao na ishara wanazozitoa na mambo wanayoyafanya, wanajithibitisha wao kwamba hii ni sahihi mbele za Mungu. kumbe kwa mungu ni kosa kuwa. Anawaacha katika mawazo yao hayo. Waende. Awalete nguvu ya upotevu ili watokome wa, wa, wa, wa, wa kabisa kwa sababu kuna wengine humo. Huwa wanagiingiza tuwa wajawakolea. Tena wengi. Kienda kwa mposa pale wengi wanaingia kwa ajili ya kwenda kufuata mafuta kufata maji kufata siyo ni wengi wanaingia kwa jinsi hiyo lakini sio wengi ambao waliongozwa sara ya toba na kuikiri jina na Kristo kwa sababu mtu anakwenda na fedha yake na kwenda kununua mafuta na kwenda kununua maji na kwenda kununua, kununua, kununua na kwenda kununua chapati na kwenda kununua na siyo nani na nini hivyo vyote eh anatoa mfukoni Hana, Christo, hana nia ya kristo ndani. anania ya kile kitu ambacho pale kinauzwa. Alafu na nasema mungu wa madhabahu ya fulani, madhabahu ya mwamposa, madhabahu ya, ya nana, hayo hayo ndio ya yotukuzwa katika mioyo yao. Sasa mungu anaamua kuwaacha katika tamaya. Mioyo yao. Alafu na waletea upotevu ili wapote wa kabisa ho jambo hili tulizingatia sisi ambao ni mawakili wa Kristo ambao tumeitwa kwa ajili ya utumishi mimi na wewe na yule na mwingine aliyelikili jina la Kristo ni mtumishi ila kwa level tofauti tofauti lakini unatakiwa utumike Usidanganywe na mtu kwamba twende kule ukapate kitu fulani. Ah ah, mafuta. ya kupaka hayapo? Si nende dukani kanunue, eh, Baby care upake upendezi. Sasa kwa nini uende mpaka ukanunuiwe mafuta kanisani? Kwani kanisani kuna duka la biashara kule? Ina maana wewe unaweza ukakubali mtu aja akufanyie biashara ndani mwako. Yana naleta tu. Anaingiza mafuta na naingiza manini. Mimi hapa mi, nataka niuze kitu fana. mangalia. Unaweza? Haiweze kani? Kuyo ni kitu ambacho mungu tunamkosea. Watu wanaofanya mambo hayo wanamkosea Wachungaji wanaofanya mambo hayo wanaumkosea mungu. Na kitu kibaya zaidi ni wewe unayekwenda kwenye nyumba ya mtu kwenda kununua mle ndani. Unaingia unajua hii nyumba ya mtu. Alafu kazi ya nyumba ile unajua Kile ni chumba cha kulala. unatoka huko unapita unaingia kule ndani kwenda kununua pipi. Unaenda kununua keki. Alafu umetumia nguvu, muuzaji anatumia nguvu na wewe unatumia nguvu. Nyumba ya Kristo, nyumba ya Mungu, nyumba ya sala, Yesu alisema. Si nyumba ya kawaida. Mle kuna fanyika kitu kimoja ya tu. mungu pekee. ya tu. Wa mbinguni. Aliyezi umba mbingu ni kisema mungu kuna mungu mingi. Ukienda kwenye ule mgomba. Mtu mungina naenda naabudu pale mungu waki mgomba. Ukienda kwenye wale nguambe, mungu. Watu wengine wanabudu mungu ng'ombe Kwa hiyo lazima nitofautishe mungu wa mbinguni alieziumba mbingu na inchi. Hiyo niyo nyumba ya mungu. Watu wanaingia kufanya biashara. Kwa hiyo tujuangalia. Kujitathimini sisi wenyewe kuanzia rohoni. Wewe umeitua kwa hiyo ya neno la mungu. Hujaitua ukae pale ya Sikiliza sauti ya mungu. Nchili na ubili wa wakati tunajifunza biblia hapa. Tembea, utoke tembea Mungu anataka mtu atoke. Kimangalia Musa, Musa aliitwa ali, njoo, Musa akatembea. Nenda tembea uende. Wote wanaotuma, tembea uende. Wote tembea uende. Wote tembea uende. Kwa haya machache Mungu abariki. Aendelee kutulinda na kututetea, tuendelee kutenda kazi ya Mungu katika jina la wa Yesu. Bwana Yesu ninakushukuru sana kwa neema hii. Nawe ni Mungu mwenye. Wewe ni mungu Wewe ndiye unaitatea e buwana. hii mungu ni kazi yako buwana. Metuita tuutende kazi yako. Na minakushukuru kwa siku ya leo. Manaruhu mtakatifu meitumia kama jinsi ulivo kusulia. Na kabithi e buwana kanisalako mikono ni mwako. Mtumishi wako na mkabidhi mikono ni mwako. Pate kuendelea kwa na kumlinda. Kendelea kwa mtumia kama chomu. Kajina la baba na la muana na raro mtakatifu. Amen.